Elkarrera gina, zazpigarren unitatea, jardunean, telea euskal tradizioan. Euskal tradizioetan, telea, eraikuntzan erabilitako osagarri bat izateaz gain, simbologiaz beteta dagoen elementu bezala agertzen zaigu. Etxearen simboloa da, ez da, Martin? Bai, hori da. Naiz eta gaur nia erabat galduta dagoen, gure kultura tradizionalean, telea etxearen simboloa zen. Batzuetan etxearen babesa irudikatzen zuen eta beste batzuetan jabetza pribatua adierazten zuen. Zein oituratan ikus dezakegu babesa irudikatzen zuela? Ba, 19. mendearen bukaera arte adibidez, Euskal Herrian bataiatu gabe hiltzen ziren jaioterriak etxeko telatuaren egalazpian edo ondoko soroetan lurperatu hoizituzten. Gauza da, horrelakoetan, umea gabe geratzen zela uzte zutela eta babesteko Umearen gorpuaren gainetik eta azpitik bitela jarri oi zituzten ilkutza moduan. Beraz, etxearen babesa ematen zien teliak. Bai, beste kasu batzuetan ere ikus dezakegu hori. Garai batean, umea izan berri zuten emakumeek egun batzuetan debekatua zuten etxetik irtetea, baina gertatzen zena zen, emakumeek baserritik kanpo ere lan egin behar zutela. Orduan, aipatutu dudan lez, telia etxearen simboloa zenez Kanpora ateratzeko, esku batekin tela buruaren gainean jartzen zuten bitartean, bestearekin jarduten zuten lanean. Horrela ez zuten debeku usten. Joso ohitura bitxia da, ezta? Bai, sinestea ere kosta egiten da. Jabetza pribatuaren adierazlea ere bazela esan digu Bai. Simmbologia hori argi eta garbi ikusten da hartzainen txaboletan. Kontua da garai hartan artzaien txabolak ez zirela pribatuak, edo zeinek erabiltzitzakeen. Hori dela eta, txabola hoien teliatuetan telak ipintzea debekatuta zegoen. Etxe eta txabola pribatuetan bakarrik jarri hoizituzten telak. Gaur egun hoietako ohituraren bat mantentzen alda. Esan bezala, ia denak galdu egin dira, baina esate baterako Gularren hogeitabian, bermeoko izaru uhartearen parean egiten den itsaxe erromeriak bad guz sinmbologia horrekin zerikuusia baltzenekian. Ba ez? E, kontatu, Kontatu? Hasieran azaldu dudanez, teil jabetzaren simboloa ere bazen. Ba, lurren arteko mugak markatzeko, bost mugarri jartzen ziren, eta hoien azpian, peak lurperatu ohi ziren. Baina badakigu mugarriekin zarhar gertatzen den esan nahi duda nada gaur egun bezala mugarriak askotan tokiz mugitzen zituztela eta etzegoela jakiterik zeint ziren etxearen mugak horrelakoetan telia izaten zen etxean noraino zabaltzen zen adierazten zuena eta bermeoko izaro uhartzean egiten den festan zer egiten da ba alkatea zinegotziak eta herritar asko izaro irlaren atzeko alderaino hurbiltzen dira itsasontzis orduan bermeoko alkateaek telia bat jaurti ohi du uretara eta Onaino eltzen dira bermeoko itoginak, esan du. Herriko lurraldeak telea botatzen duen lekura iristen direla adierazteko. Festa honen jatorriari buruzko hainbat kondaira eta historio bitxi kontatzen dira, baina kontua kontu, garbi dagoena da, telea botatzean jabetza irudikatzen dutela.